Розділ третій. Цього вагу, думав Ромата, було б дуже цікаво виловити і вивезти на землю. Технічно це не складно. Можна було б зробити це зараз. Що би він став робити на землі? Ромата спробував уявити, що вага став би робити на землі. До світлої кімнати з дзеркальними стінами та кондиціонованим повітрям, що пахло глицею чи морем, вкинули величезного волохатого павука. Павук притулився до блискучої підлоги, судомно повів з очима і, що робити, боком-боком кинувся в темний кут. Втиснувся, погрозливо виставивши отруйні жвала. Звичайно, на вага почав би шукати скривджених. І, звичайно, найдурніший ображений здався б йому надто чистим і непридатним для використання. Захирів би, дідок. Мабуть, навіть помер би. А втім, хто його знає? У тому то й річ, що психологія цих монстрів – зовсім темний ліс. Святий Міка. Розібратися в ній набагато складніше, ніж у психології негуманоїдних цивілізацій. Всі їхні дії можна пояснити, але страшенно важко ці дії передбачити. Так, може, й помер без туги. А може озирнувся б, пристосувався б, прикинув би, що до чого, і влаштувався б лісничим до якогось заповідника. Адже не може бути, щоб не було в нього дрібної невинної пристрасті, яка тут йому тільки заважає. А там могла б стати суттю його життя. Здається, він котів любить. У Лігві в нього, кажуть, ціла зграя, і спеціальна людина до них приставлена. І він цій людині навіть платить, хоча скупий, і міг би просто пригрозити. Але що б він став робити на землі зі своїм жахливим владолюбством, незрозуміло. Румата зупинився перед таверною і хотів зайти, але виявив, що в нього зник гаманець. Він стояв перед входом у повній розгубленості, він ніяк не міг звикнути до таких речей, хоча це траплялося з ним не вперше, і довго нишпорив по всіх кишенях. Усього було три мішечки, по десятку золотих у кожному. Один отримав прокуратор, отець кін, інший одержав вага. Третій зник. У кишенях було порожньо, з лівої штанини були акуратно зрізані всі золоті бляшки, а з пояса зник кинджал. Тут він помітив, що неподалік зупинилися двоє штурмовиків, дивляться на нього і шкірять зуби. Співробітнику інституту було на це начхати. Але шляхетний дон Румата історський осатанів. На мить він втратив контроль над собою. Він ступив до штурмовиків, рука його мимоволі піднялася, стискаючись у кулак. Либонь обличчя його змінилося страшно, бо насмішники відсахнулися і з застиглими, як у паралітиків, посмішками квапливо шмигнули всередину таверни. Тоді він злякався. Йому стало так страшно, як було лише один раз у житті, коли він, тоді ще змінний пілот рейсового зорельоту, відчув перший напад малярії. Невідомо, звідки взялася ця хвороба, і вже за дві години його зі здивованими жартами та примовками вилікували, але він назавжди запам'ятав потрясіння, випробуване ним, абсолютно здоровою людиною, яка ніколи не хворіла, від думки про те, що в ньому щось розладналося, що він став неповноцінним і ніби втратив одноосібну владу над власним тілом. «Я ж не хотів», – подумав він. «У мене і на думці цього не було». Вони ж нічого особливого не робили. Ну стояли, ну шкірилися, дуже безглуздо шкірилися, але в мене, напевно, був страшенно безглуздий вигляд, коли я нишпорив по кишенях. Адже я їх мало не зарубав, раптом зрозумів він. Якби вони не забралися, я б їх зарубав. Він згадав, як зовсім недавно на парі розрубав одним ударом зверху донизу опудало, одягнене в подвійний суанський панцир, і по спині в нього побігли мурашки. Зараз би вони валялися ось тут, наче свинячі туші, а я стояв би з мечем у руці і не знав, що робити. Ось так Бог озвірів. Раптом він відчув, що в нього болять усі м'язи, як після важкої роботи. «Ну-ну, тихо», – сказав він сам собі. «Нічого страшного. Все минуло. Просто спалах. Миттєвий спалах і вже пройшло. Я все-таки людина і будь-що тваринне мені не чуже». Це просто нерви, нерви і напруга останніх днів. А головне – це відчуття тіні, що наповзає. Незрозуміло чи я, незрозуміло звідки, але вона наповзає і наповзає абсолютно невідворотно. Ця невідворотність відчувалася в усьому. І в тому, що штурмовики, які ще зовсім недавно боягузливо тулилися до казарм, тепер із сокирами наголо вільно розгулюють просто посередині вулиць, де раніше дозволялося ходити тільки шляхетним донам. І в тому, що зникли з міста вуличні співаки, оповідачі, танцюристи, акробати. І в тому, що городяни перестали співати куплети політичного змісту, стали дуже серйозними і достеменно знали, що необхідно для блага держави. І в тому, що раптово і незрозуміло було закрито порт. І в тому, що були розгромлені і спалені обуреним народом усі крамнички, що торгують раритетами. Єдині місця в королівстві, де можна було купити або взяти на час книги та рукописи всіма мовами імперії та стародавніми, нині мертвими мовами аборигенів запроточча. І в тому, що прикраса міста, блискуча вежа астрологічної обсерваторії, стриміла тепер у синьому небі чорним гнилим зубом, спалена випадковою пожежею. І в тому, що споживання спиртного за два останні роки зросло в чотири рази в Арканарі, що здавна славився нестримним пияцтвом. І в тому, що звично забиті, замордовані селяни остаточно закопалися у землю у своїх запашних, райських кущах і повітряних лобизаннях, не наважуючись виходити з землянок навіть для необхідних польових робіт. І нарешті в тому, що старий стерв'ятник Вага Колесо переселився в місто, відчуваючи велику поживу. Десь у надрах палацу, в розкішних апартаментах, де подагричний король, який 20 років не бачив сонця зі страху перед усім на світі, син власного прадіда, хочучи, підписує один за одним моторошні накази, що прирікають на болісну смерть найчесніших і безкорисливих людей. Десь там визрівав жахливий гнійник, і прорива цього гнійника треба було чекати не сьогодні-завтра. Румата послизнувся на розбитій дині і підняв голову. Він був на вулиці вельми вдячності. У царині солідних купців, мінял та майстрів-ювелірів. По боках стояли надійні старовинні будинки з лавками та лабазами. Тротуари тут були широкі, а бруківка викладена гранітними брусами. Зазвичай тут можна було зустріти шляхетних та багатих. Але наразі на зустріч у Руматі валив щільний натовп збуджених простолюдинів. Румату обережно обходили, улесливо поглядаючи. Багато хто про всяк випадок кланявся. У вікнах верхніх поверхів бобваніли огрядні обличчя. На них стигла збуджена цікавість. Десь попереду по начальницькому покрикували. «Ану, проходь, розійдись! Ану, швидко!» У натовпі перемовлялися. У них самих зло і є, їх і бійся найбільше. На вигляд вони тихі, доброзичливі, поважні. Подивишся купець купцем, а всередині отрута гірка. Як вони його чорта? Я вже на що звичний, та віриш, знудило дивитись. А їм хоч би що? От де хлопці, аж серце радіє, такі не видадуть. А може не треба було б так? Все-таки людина, живе дихання, ну грішний, так покарайте, повчіть. А навіщо ось так? «Ти той, досить. Ти той, тихіше. По-перше, люди навколо. Господарю, господарю, сукно є гарне, віддадуть майже задурно, якщо натиснути. Тільки швидше треба, то знову пакінові приказчики перехоплять. Ти, синку, головне, не сумнівайся. Повір, головне. Якщо влада робить, значить знає, що робить». «Знову забили когось», – подумав Ромата. Йому захотілося повернути і обминути те місце, звідки ті кнатовпі кричали проходити і розійтися. Але він не повернув. Він тільки провів рукою по волосю, щоб пасмо, що спало, не закривало камінь на золотому обручі. Камінь був не камінь, а об'єктив телепередавача. І обруч був не обруч, а рація. Історики на Землі бачили та чули все, що бачили та чули 250 розвідників на дев'яти материках планети. І тому розвідники зобов'язані були дивитися і слухати. Задерши підборіддя і розчепіривши мечі, щоб зачіпати побільше народу, він пішов просто на людей посередині бруківки, і зустрічні поспішно звільняли дорогу. Четверо кремезних носіїв з розмальованими пиками пронесли через вулицю сріблястий порчез. З-за фіранок виглянуло гарне холодне личко з підфарбованими віями. Румата зірвав капелюха і вклонився. То була Дона Окана, теперішня фаворитка нашого орла Дона Реби. Уздрівши чудового кавалера, вона із млосною значимістю посміхнулася йому. Можна було, не замислюючись, назвати два десятки шляхетних донів, які, удостоївшись такої посмішки, кинулися б до дружини коханок з радісною звісткою. Тепер усі інші хай побережуться. Всіх тепер куплю й продам. Все їм пригадаю. Такі посмішки – штука рідкісна й часом неоціненно дорога. Румата зупинився, проводячи порче з поглядом. Треба вирішувати, подумав він. Треба нарешті наважитися. Він зібгався від думки про те, чого це буде коштувати. Але ж треба, треба. Вирішено, подумав він. Однак іншого шляху немає. Сьогодні ввечері. Він порівнявся зі зброярською лавкою, куди заглядав нещодавно прицінитися до кинжалів і послухати вірші. І знову зупинився. Оно воно що. Значить, то була твоя черга, добрий отче Гаук. Натовп уже розсіявся. Двері крамниці було зірвано з петель, вікна вибито. У дверях стояв упершись ногою водвірок величезний штурмовик у сірій сорочці. Інший штурмовик, херлявіший, сидів навпочіпки біля стіни. Мітр ганяв по бруківці зім'яті списані листи. Величезний штурмовик сунув палицю рота, посмоктав, потім витяг із рота і оглянув уважно. Палець був у крові. Штурмовик упіймав погляд румати і добродушно просипів. Кусається, стерво, що той тхір. Другий штурмовик квапливо хихикнув. Такий харлявенький, блідий хлопчина, невпевнений із збрищавою мордою. Одразу видно. Новачок. Гадиня. Цуценя. «Що тут сталося?» – запитав Румата. «За прихованого книжника потрималися», – нервово промовило Цуценя. Бурмило знову взявся смоктати пальця, не змінюючи пози. «Струнко!» – тихо скомандував Румата. Цуценя квапливо схопилося і підібрало сокиру. Бурмило подумав, але все-таки опустив ногу і встав досить прямо. «Що за книжник?» – поцікавився Ромата. «Не можу знати», – сказала Цуценя. «За наказом отця Цупіка. Ну і що ж, взяли?» «Так точно взяли». «Це добре», – сказав Ромата. «Це справді було зовсім непогано. Час ще лишався, немає нічого дорожчого за час», – подумав він. «Година коштує життя, день безцінний». «І куди ж ви його? До вежі?» — Ага, — розгублено запитало цуценя. — Я питаю, чи він наразі у вежі? Прищавим писком розпливлася невпевнена посмішка. Бурмило загиготів. Ромата стрімко обернувся. Там, на іншому боці вулиці, мішком ганчіри, я звисав з поперечини воріт трупотся гавка. Кілька обірваних хлопчаків, розкривши роти, дивилися на нього з двору. «Нині до вежі не всіх доправляють», – добродушно просипів за спиною здоров'я. «Нині у нас швидко, вузол за вухо і пішов прогулятися». Цуценя знову захихотіло. Румата сліпо озирнувся на нього і поволі перейшов вулицю. Обличчя сумного поета було чорним і незнайомим. Румата опустив очі. Тільки руки були знайомі, довгі слабкі пальці замащені у чорнила. «Життя більше не полишають. Тепер із життя виводять. І навіть якщо знайдеться хтось, здатний зробити інакше, безсилий і безпорадний опустить немічні руки, не знаючи, де серце в спрута. І чи має потвора серце. Румата повернувся і пішов геть. Добрий, слабкий гаук. Спрут має серце». І ми знаємо, де воно, і це найстрашніше, мій тихий, безпорадний друже. Ми знаємо, де воно, але ми не можемо розрубати його, не проливаючи крові тисяч заляканих, одурманених, сліпих людей, які не знають сумніву. А їх так багато, безнадійно багато, темних, роз'єднаних, озлоблених вічною невдячною працею, принижених, нездатних ще піднятися над думкою про зайвий мідяк. І їх ще не можна навчити, об'єднати, спрямувати, врятувати від самих себе. Зарано, надто зарано на століття раніше, ніж можна, піднялася в Арканарі сіра багнюка. Вона не зустріне відсічі і залишається одне – рятувати тих небагатьох, кого можна встигнути врятувати. Будаха, Тару, Наніна – ну ще десяток, ну ще два десятки». Але тільки думка про те, що тисячі інших, нехай менш талановитих, але теж чесних, по-справжньому шляхетних людей фатально приречені, викликали в грудях крижаний холод і відчуття власної ницості. Часом це відчуття ставало таким гострим, що свідомість затьмарювалася. Ірумата ніби наяву бачив спини сірої погані, осяєні ліловими спалахами пострілів і спотворену тваринним жахом завжди таку непомітну бліденьку фізіономію Дона Реби і веселу вежу, що повільно обвалюється всередину себе. Так, це було б солодко. Це було б справжнє діло. Справжній макроскопічний вплив. Але потім... Так вони в інституті мають рацію. Потім неминуче. Кривавий хаос у країні. Нічна армія ваги, що виходить на поверхню. Десять тисяч головорізів, відлучених усіма церквами. Гвалтівники, убивці, розбещувачі. Орди мідношкірих варварів, які спускаються з гір і винищують все живе, від немовлят до старих. Величезні натовпи осліплих від жаху селян і городян, що тікають у ліси і гори, пустелі... І твої прихильники, веселі люди, сміливі люди, що патрають один одного у найжорстокішій боротьбі за владу і за право володіти кулеметом після твоєї неминуче насильницької смерті. І ця безглузда смерть, з чаші вина, поданої найкращим другом, або від арбалетної стріли, що свиснула в спину з-за порт'єри, і скам'яніли обличчя того, хто буде посланий з землі тобі на заміну, і знайде обезлюднілу, залиту кров'ю країну, котра чорні з гарищами, в якій все, все доведеться починати спочатку. Коли Румат копнув двері свого будинку і війшов до пишного ветхого перед покою, він був як хмара. Муга, сивий, згорблений слуга з сорокарічним лакейським досвідом, побачивши його, зіщулився і лише дивився, втягнувши голову в плечі, як лихий молодий господар, зриває з себе капелюх, плащі, рукавички, жбурляє на лаву перев'язі з мечами і піднімається у покої. У вітальні на Румату чекав хлопчик Уно. Накажи подати обід, прогарчав Румата, до кабінету. Хлопчик не рушив з місця. Вас там чекають, похмуро сказав він. Хто ще? Дівчина якась, а може Дона. За манерами наче дівка, ласкава, а вдягнена як шляхетна. Ладна. Кіра, подумав Румата з ніжністю та полегшенням. Ох, як славно, як відчувала маленька моя. Він постояв, заплющивши очі, збираючись з думками. «Прогнати чи що?» – діловито спитав хлопчик. «Дурнети!» – сказав Румата. – «Я тобі про жену. Де вона?» «Та в кабінеті!» – сказав хлопчик, невміло посміхаючись. Румата швидкими кроками подався до кабінету. «Накажи обід на двох!» – наказав він на бігу. дивись, нікого не пускати. Хоч король, хоч чорт, хоч сам Дон Реба!» Вона була в кабінеті, сиділа з ногами в кріслі під кулачком і неуважно перегортала трактат про чутки. Коли він увійшов, вона підвелася, але він не дав їй піднятися. Підбіг обійняв і занурив ніс у пухнасте запашне її волосся, бурмочучи. «Як доречно, Кіро, як доречно!» Нічого особливого в ній не було. Дівча як дівча, 18 років, кирпатенька, батько-помічник писаря в суді, брат сержанту штурмовиків. І заміж її зволікали брати Боруда, а Рудих в Арканарі не шанували. З тієї ж причини вона була напрочу тиха і сором'язлива, і нічого в ній не було від горластих доладних міщанок, яких вельми цінували у всіх шарах суспільства. Не була вона схожа й на пухких придворних красунь, які надто рано і на все життя пізнають, у чому сенс жіночої долі. Але любити вона вміла, як люблять зараз на землі, спокійно і безоглядно. Чому ти плакала? Чому ти такий сердитий? Ні, ти скажи, чому ти плакала? Я тобі потім розповім, у тебе очі зовсім стомлені, що трапилося. Потім, хто тебе образив? — Ніхто мене не образив. Вивези мене звідси. — Обов'язково. — Коли ми поїдемо? — Я не знаю, маленька, але ми обов'язково поїдемо. — Далеко? — Дуже далеко. — У метрополію? — Так, у метрополію. До мене. — Там добре? — Там дуже добре. Там ніхто ніколи не плаче. — Так не буває. — Так, звісно, не буває, але ти там ніколи не плакатимеш. — А які там люди? Як я? Всі такі? Не всі. Я набагато краще. цього вже не буває. Оце вже буває. Чому тобі так легко вірити? Батько нікому не вірить. Брат каже, що всі свині. Тільки одні брудні, а інші ні. Але я їм не вірю, а тобі завжди вірю. Я люблю тебе. Почекай. Ромато, зніми обруч. Ти казав, це гріх. Румата щасливо засміявся, стягнув з голови обруч, поклав його на стіл і прикрив книжкою. «Це око Бога», – сказав він. «Нехай закриється». Він підняв її на руки. «Це дуже грішно, але коли я з тобою, мені не потрібен Бог. Правда?» «Правда», – сказала вона тихенько. Коли вони сіли за стіл, гаряче вистигло, а вино, принесене з льодовика, степлилося. Прийшов хлопчик Уно, і, нечутно ступаючи, як навчав його старий Муга, пішов уздовж стін, запалюючи світильники, хоч було ще видно. «Це твій раб?» – запитала Кіра. «Ні, це вільний хлопчик. Дуже славний хлопчисько, тільки дуже скупий. Гроші люблять, коли їх рахують, – зауважив Уно, не обертаючись. «Так і не купив нові простирадла?» – запитав Румата. «Навіщо?» – сказав хлопчик. «І старі ще добрі». «Слухай, Уно», – обурився Румата, – «я не можу місяць поспіль спати на тих самих простирадлах». Е, сказав хлопчик, – «його величність по півроку сплять не скаржаться». «А олійка», – штрикнув Румата, підморгуючи Кірі, – «олійка у світильниках, вона що, безкоштовна?» Уно зупинився. «Так гості ж у вас?» – сказав він нарешті рішуче. «Бачиш, який він?» – сказав Румата. «Він добрий», – серйозно сказала Кіра. — Він тебе любить. Давай візьмемо його із собою. — Подивимося, — сказав Румата. Хлопчик підозріло запитав. — Це ще куди? Нікуди я не поїду. — Ми поїдемо туди, — сказала Кіра, — де всі люди, як Дон Румата. Хлопчик подумав і зневажливо сказав. — Врай для шляхетних чи що? Потім глузливо пирхнув і побрів з кабінету, човгаючи розбитими черевиками. Кіра подивилася йому у слід. — Чудовий хлопча, — сказала вона. — Похмурий, як ведмежа. Добрий у тебе друг. — У мене всі друзі добрі. — А барон Пампа? — Звідки ти його знаєш? — здивувався Румата. — А ти більше ні про кого не розповідаєш. Я від тебе тільки й чую. Барон Пампа та барон Пампа. — Барон Пампа — прекрасний товариш. — Як це барон товариш? — Я хочу сказати, хороша людина. Дуже добрий та веселий і дуже кохає свою дружину. «Я хочу з ним познайомитись. Чи ти і соромишся мене?» «Ні, я не соромлюся. Тільки він хоче добрий чоловік, а все-таки барон». «А», – сказала вона. Ромата відсунув тарілку. «Ти таки скажи мені, чому плакала і прибігла сама? Хіба зараз можна вулицею бігати, коли сама?» «Я не могла вдома. Я більше не повернуся додому. Можна я в тебе служницею буду? За так?» Ромата просміявся крізь стисле горло. Батько щодня доноси строчить, продовжувала вона у тихому розпачі, а папери, з яких переписує закривавлені, йому їх у веселій вежі дають. І навіщо тільки ти мене навчив читати? Щовечора, щовечора перепише тортурний запис і п'є. Так страшно, так страшно. От каже Кіро наш сусід каліграф навчав людей писати. «Хто, ти гадаєш, він є?» Під тортурами сказав, що чаклун та й руканський шпигун. Кому ж, каже, тепер вірити? Я, каже, сам у нього літери писати вчився. А брат прийде з патруля, п'яніший за пиво, руки всі в засохлій крові. А всі їх, каже, виріжемо до дванадцятого нащадка. Батька допитує, чому, мовляв, грамотний. Сьогодні з приятелями затягнув до будинку якогось чоловіка. Били його, все кров'ю забризкали. Він уже й кричати перестав. Не можу я так. Не повернуся. Краще вбий мене. Румата став біля неї, гладячи по волосю. Вона дивилася в одну точку блискучими сухими очима. Що він міг сказати? Підняв на руки, відніс на диван. Сів поряд і почав розповідати про кришталеві храми. Про веселі сади на набагато миль без гнилизни, комарів і погані. Про скатертину самобранку, про килими літаки. Про чарівне місто Чернігів. Про своїх друзів, людей гордих, веселих і добрих. Про дивну країну за морями, за горами, яка називається по-дивному земля. Вона слухала тихо і уважно, і тільки міцніше притискалася до нього, коли під вікнами на вулиці грум-грум-грум гримали підковані чоботи. Була в ній дивна властивість, вона свято і безкорисливо вірила в добро. «Розкажи таку казку кріпакові, хмикне з сумнівом, витре рукавом шмарклі, та й піде, ні слова не кажучи, тільки озираючись на доброго, тверезого, та тільки, е, біда яка, схибленого розумом шляхетного дона». Почни таке розповідати Дону Тамео з Доном Серою, не дослухають. Один засне, а другий, відбекнувшись, каже, «Це, скаже, дуже все шляхетно, але як щодо баб». А Дон Реба вислухав би до кінця уважно, а вислухавши, мигнув би штурмовичкам, щоб заломили шляхетному Дону лікті до лопаток та з'ясували б якому гаточніше, від кого шляхетний Дон цих небезпечних казок наслухався, та кому вже встиг їх розповісти. Коли вона заснула, заспокоївшись, він поцілував її в спокійне обличчя, накрив зимовим плащем з хутряною підкладкою і вийшов навшпиньки, прикривши за собою скрипучі двері. Пройшовши темним домом, спустився в людську і сказав, дивлячись поверх схилених у поклоні голів. «Я взяв домоправительку. Ім'я їй Кіра. Житиме на горі при мені. Кімнату, що за кабінетом, завтра ретельно прибрати. Домоправительку слухатися як мене». Він обвів слуг очима. Чи не шкіриться хто? Ніхто не шкірився. Слухали з належною шанобливістю. А якщо хтось потякатиме за воротами, язика вирву. Закінчивши промову, він ще якийсь час постояв для значущості, потім повернувся і знову піднявся до себе. У вітальній обвішаній і ржавою зброєю, заставленою химерними проточеними жуками-точильниками-меблями, він завмер біля вікна і, дивлячись на вулицю, притулився чолом до холодного темного скла. Пробили першу арту. У вікнах навпроти запалювали світильники та закривали віконниці, щоб не приваблювати злих людей та злих духів. Було тихо, тільки десь унизу жахливим голосом закричав п'яний. Чи то його роздягали, чи ломився в чужій двері. Найстрашнішими були ці вечори, нудні, самотні, безпросвітні. Ми думали, що це буде вічний бій, лютий та переможний. Ми вважали, що завжди зберігатимемо ясні уявлення про добро і зло, про ворога та друга. І ми думали загалом правильно, тільки багато чого не врахували. Наприклад, цих вечорів не уявляли, хоча точно знали, що вони будуть. Внизу загриміло залізо. Закривали засуви, готуючись до ночі. Кухарка молилася святому міці, щоб послав якогось чоловіка, аби була людина самостійна і тямуща. Старий Муга позіхав, обмагуючись великим пальцем. Слуги на кухні допивали вечірнє пиво і пліткували, а Уно, поблискуючи недобрими очима, говорив їм по-дорослому. Годі вже язиками теліпати, соромітники ви!» Румата відступив від вікна і пройшовся вітальною. «Це безнадійно», – подумав він. Жодних сил не вистачить, щоб вирвати їх зі звичного кола турбот та уявлень. Можна дати їм усе. Можна поселити їх у найсучасніших спектрогласових будинках і навчити іонним процедурам. І все одно вечорами вони збиратимуться на кухні, різатимуться в карти та й рожатимуть із сусіди, якого лупцює дружина. І не буде для них кращого дозвілля. У цьому сенсі Дон Кондор має рацію. Реба ніщо. Дрібниця в порівнянні з громаддям традицій, правил стадності освячених віками, непорушних, перевірених, доступних у будь-якому найглухішому з глухих кутів, що звільняють від необхідності думати і аналізувати. А Дон Реба не потрапить, мабуть, навіть у шкільну програму. Дрібний авантюрист в епоху зміцнення абсолютизму. Донреба, Донреба. Невисокий, але й не низенький, не товстий, не дуже худий. Не надто густоволосий, але й далеко не лисий. У рухах нерізкий, але й неповільний, з обличчям, яке не запам'ятовується, яке схоже одразу на тисячі облич. Чемний, галантний з дамами, уважний співрозмовник, втім без жодних особливих думок. Три роки тому він виринув із якихось запліснявілих підвалів палацової канцелярії – Дрібний непомітний чиновник, догідливий, бліденький, навіть якийсь синюватий. Потім тодішнього першого міністра було раптом заарештовано і страчено. Загинули від тортур кілька одурілих від жаху сановників, які так нічого й не зрозуміли. І немов на їхніх трупах виріс велетенським блідим грибом цей чіпкий нещадний геній посередності. Він ніхто. Він ні звідки. Це не могутній розум при слабкому государеві, яких знала історія. Невелика і страшна людина, яка віддає життя у боротьбі за об'єднання країни в ім'я автократії. Це не випадковий златолюбець, який думає лише про золото і жінок, що вбиває праворуч і ліворуч заради влади і панує, щоб вбивати. Пошипки подейкують навіть, що він і не донореба зовсім, що донореба зовсім інша людина. А цей бог знає хто? перевертень, Двійник. Підміна. Щоб він не замислював, все зазнавало невдачі. Він нацькував один на одного-два впливові роди в королівстві, щоб послабити їх і почати широкий наступ на баронство. Але роди помирилися, під дзвін кубків проголосили Вічний Союз і відгризли в короля неабиякий шматок землі, що споконвіку належав Тоца Марканарським. Він оголосив війну Ірукану, сам повів армію до кордону, потопив її в болотах і розгубив у лісах, кинув усе на призволяще і втік назад до Арканар. Дякуючи старанням Донагуга, про якого він, звичайно, й не підозрював, йому вдалося домогтися у герцога Іруканського миру ціною двох прикордонних міст, а потім королю довелося вишкребти до денця спустошену скарбницю, щоб боротися з селянськими повстаннями, що охопили всю країну. За такі промахи будь-якого міністра повісили б за ноги не верхівці веселої вежі, але Донреба якимось чином залишився на місці. Він скасував міністерства, що віддають освітою та добробутом, заснував Міністерство охорони корони, зняв з урядових постів родову аристократію та небагатьох учених, остаточно розвалив економіку, написав трактат про бедлячу сутність землероба і нарешті рік тому організував охоронні сотні – «Сірі Роти». За Гітлером стояли монополії. За Доном Ребою ніхто не стояв. І було очевидно, що штурмовики, зрештою, зжеруть його як муху. Але він продовжував крутити і вертіти, нагромаджувати безглуздість на безглуздість, викручувався, ніби намагався обдурити себе, ніби нічого не знав, крім параноїдальної мети – винищити культуру. Як і вага колесу, він не мав жодного минулого. Два роки тому будь-який аристократичний виродок з презирством говорив про нікчемного хама, що обдурив володаря, зате тепер, якого аристократа не спитай, кожен називає себе родичем міністра охорони корони по матері. Тепер йому знадобився будах. Знову безглуздість, знову якийсь дикий маневр. Будах книжник, книжника на палю, з шумом, з помпою, щоб усі знали, але шуму та помпи немає. Значить, потрібен живий Будах. Навіщо? Не настільки ж Реба дурний, аби сподіватися змусити Будаха працювати на себе. А може дурний? А може до Реба просто недолугий і щасливий інтриган, котрий сам до ладу не знає, чого він хоче, і з хитрим виглядом грає блазня у всіх на виду? Смішно. Я три роки стежу за ним і досі не зрозумів, що він таке. А втім, якби він стежив за мною, він би теж не зрозумів. Адже все може бути, ось що кумедно. Базисна теорія конкретизує лише основні види психологічної цілеспрямованості, а насправді тих видів стільки ж, скільки людей при владі може виявитися будь-хто. Наприклад, людина, яка все життя цькувала сусідів, плювала у чужій каструлі і супом підкидала товчене скло у чуже сіно. Її, звичайно, зметуть, але вона встигне вдосталь наплюватися, нашкодити, натішитися. І її не хвилює, що в історії про неї не залишиться сліду, чи що далекі нащадки ламатимуть голову, підганяючи її поведінку під розвинену теорію історичних послідовностей. «Мені вже не до теорії», – подумав Ромата, «Я знаю лише, що людина є об'єктивним носієм розуму. Усе, що заважає людині розвивати розум – зло. І зло – це слід усувати в найкоротші терміни, використовуючи будь-які засоби». «Будь-які?» «Точно? Будь-які?» «Ні, напевно, не будь-які. Чи будь-які?» «Слинько», – подумав він про себе, – «треба наважуватися. Рано чи пізно все одно доведеться наважуватися». Він раптом згадав про Дону окану: «От і зважуйся», – подумав він. «Почни саме з цього. Якщо Бог береться чистити нужник, нехай не думає, що матиме чисті пальці». Він відчув нудоту при думці про те, що має зробити. Але це краще, ніж убивати, Краще бруда, ніж кров. Він навшпиньки, щоб не розбудити кіру, пройшов до кабінету і переодягся. Покрутив у руках обручий з передавачем, рішуче засунув ящик столу. Потім встромив у волосся за правим вухом біле перо, символ пристрасної любові, причепив мечі і накинув найкращого плаща. Вже внизу, відсуваючи засуви, подумав, а якщо дізнається Дон Реба, кінець Доні Окані. Але повертатися вже було пізно.